Правило за ученика. Група учители и учителки от близко летовище посетиха учителя. Те разговаряха с него, споделяха впечатленията си от планината, от общия живот на нашия стан. Натръгване помолиха учителя да им даде някое ценно правило за живота. Учителя каза, Пазете свободата на душата си. Пазете силата на духа си. Пазете светлината на ума си. И пазете добротата на сърцето си.